Salme 52 Til dirigenten, Maskel Av David, da Edomitten Doegg kom og begynte å underrette Saul og si til ham at David var kommet til Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av det som er ondt, du veldige? Guds kjærlige godhet varer hele dagen. Ulykker tenker din tunge ut, kvesset som en rake kniv, den översvik. Du har elsket det som er ondt mer enn det som er godt, falskhet mer enn det å tale rettferdighet. Du har elsket alle fortærende ord, du svikefulle tunge. Gud selv skal da også bryte dig ned for evig. Han skal slå deg ned og rive dig bort fra ditt telt, og han skal visselig rykke deg opp med rot av de levendes land. Og de rettferdige skal se deg og frykte, og de skal le av ham. Her er det en sunn og sterke som ikke gjør Gud til sin festning, men som setter sin lit til sin store rikdom, som søker ly i de ulykker han forårsaker. Men jeg skal være som et frodig oliventre i Guds hus. Jeg setter virkelig min lit til Guds kjærlige godhet til uavgrenset tid, ja for evig. Jeg vil prise dig til uavgrenset tid, for du har grepet inn, og jeg skal håpe på ditt navn, for det er godt innenfor dine lojale.